23. század Az első papnők természetesen precízen kiszámolták, hogyan lehet a küldetést anyáról lányra továbbadva éppen kilenc generáció alatt eljutni a nagy pillanatig. A születésre alkalmas kilences értéket adó évszámok csodálatos módon szabályos időközönként követték egymást. Közöttük mindig pontosan esztendő telt eltelt. ez a szám pedig... Kilences volt a kilencesek között. Ráadásul ez az életkor biológiailag is tökéletesen alkalmas volt a szülésre. Ennyi idősen kellett tehát a vérvonal hordozóinak világra hozni utódaikat. Rendszerük titkos összefüggéseit geometrikus rajzban is szemléltették. Ez lett a Reginátusok csillaga. Kilenc hat engedelmes alkat volt, akár akárcsak bársanyos kakukszekfő, akinek a génjeit hordozta. Az áldott, leszármazott, nem harcolt sorsa ellen, sőt, tetszett neki a kiemelt figyelem. Gyerekként a legtöbb gondja abból fakadt, hogy nem akadt játszótársa. Egyedül futkározott a régi épületben, de nevelői így is folyton rászóltak. A szent tárgyaknál csak őt magát féltették jobban. Kilenc évesen az oltár mögött bujkált, amikor leverte a falról a régi hangszert, aminek végén a kupak. Díszelgett. A darab levált csövéről, messzire gurult a padlón, és a közösség vezetője előtt állapodott meg. A kislány behúzta a nyakát, úgy várta a szidást, ám a főpapnő arcán meglepő módon harag helyett elragadtatott ámulat látszott. A proféta felemelte a kupakot, bordázott palástján megszámolta a rovátkákat, Pontosan 18 darab volt. Remegő kézzel helyezte az egykori záró elemet a kilenc ágú rajzolat közepébe. Éppen odaillett. Attól fogva legszentebb tárgyukként tisztelték. Mivel a csövet semmire nem tudták használni, és egyébként is tizenhárom csík volt rajta, egyszerűen szemét bedobták. Most hogy vallásuk alapjait lefektették, a szekta téríteni kezdett. Nem állítható, hogy Európa lakossága azonnal nagy érdeklődést mutatott volna az új tanok iránt. Csoportjuk csupán egy volt a sok közül, hiszen akkor tájt a legkülönfélébb vallások is kultuszok versengtek az újkor próbatételeitől meggyötört lelkekért számtalan világvége váró szekta hirdette téziseit, és mind geometrikus szimbólumokat imádtak. A csillagkeresztesek és keresztcsillagosok között kivételt képeztek a merőlegesek, akik a világvége helyett a világ közepét várták, nem tudván, hogy arról már régen lekéstek. A reginátusok közösségére leginkább a valláskutatók figyeltek fel, a csupa nőkből álló gyülekezet doktori disszertációk kedvel témája lett, ők pedig némi adomány fejében örömmel álltak bárki rendelkezésére. Hittek benne, hogy vallásuknak ezzel híre megy, így idővel meghódíthatja a világot. Mégis pontosan ez lett a vesztük. 2022-ben, amikor a kiválasztott betöltötte a 26-ot, és már csak egy éve volt a szülésig, új vallás szakértő érkezett hozzájuk. A fiatalember gazdag palaui család sarja volt, más nemigen tehette meg, hogy a világot járva utazgasson szimbólumok után kutatva. horról hozta a vallások, különösen a maja kultuszok iránti érdeklődését. Szüleit Rének és Fronnak hívták. Tőlük tanult meg magyarul, és anyjától hallotta a különös puszámori helyszíről is. A fiú büszkén viselte szép palaui nevét. A sallárom páratlant egyedülállót jelentett. Behatóan tanulmányozta a kilences számra épülő vallást, interjúkat készített a papsággal és jegyzeteket rajzolta a szent helyiségekről. A legmélyebb benyomást mégis 96 hat gyakorolta rá hosszas beszélgetéseik során. Egyre több időt töltöttek együtt, és a kutató bőkezű adományai elaltatták a papnők éberségét. A két fiatal között szerelem ébredt, így a szent vérvonal hordozójának már semmi kedve nem volt gyermeket szülni egy ismeretlennek. A szekta törvényei szerint ugyanis mesterségesen kellett beültetni a megfelelő apa örökítő anyagát. Az ideális egészséges donort hosszas kalkuláció útján választották ki születési dátuma, lakcíme és taj száma alapján. Megőrülök, ha nem lehetünk egymási is hallárom, súgta a lány, amikor egy alkalmas pillanatban összeülelkeztek. Úgy tűnik, összeesküdtek ellenünk, válaszolta szenvedélyesen a valláskutató. Ó, a világ végére is elszöknik veled. Lopva csókot váltottak, de valahonnan zaj hallatszott, ezért gyorsan szétrebbentek. A kutató keserűen arra gondolt, hogy Regina papnői még a világ végén is megtalálnák őket. Jól tudta, milyenek a fanatikusok. A segítség végül meglepő helyről érkezett, az életüket megváltoztató fordulat pedig még meglepőbb módon kapcsolatban állt a Macival. A P-társaság soha nem ismerte el felelősségét a holdal történt katasztrófában, de csak nem 45 év pereskedés után nemzetközi bíróság kötelezte, hogy szegje össze a föld körül keringő szemetét. A döntés rosszabbkor nem is jöhetett volna. A holdi bányászatnak befellegzett, ráadásul kiderült, hogy gyorsan lebomló termékeik anyaga, a fungix, káros az egészségre. A vállalat története során először a csőd szélén állt. A világnak új energiaforrások után kellett néznie. Polimerika egykor végtelennek tűnő műanyagkészlete a végét járta. A kontinens azonban nem tűnt el sziklába vájt városaival. Ami anyagot kibányáztak, azt a mindent ellepő robotállatok alkatrészeiből pótolták, így egy idő után az egész földrész gigantikus gépezetre emlékeztetett. A tárgyakat akkoriban már házilagos nyomtatással állították elő egy új, biztonságos anyagból. A nyomtatók percek alatt képesek voltak komplet bútorok, járművek létrehozására, és a technológia tökéletesen hulladékmentes volt. A fölösleges vagy éppen nem használt eszközöket a gépek beolvasztották, hogy újra valami mást alkossanak belőlük. A szerkezetek azonban rengeteg energiát fogyasztottak, és a szükséges univerzális alapanyag is rendkívül drága volt. Kevesen engedhették meg maguknak, hogy nap, mint nap nyomtassanak. Sokan még elsején eldöntötték az adott hónapban autójuk lesz, vagy konyhájuk. A pétársaság minden mindennél beolvasztott, hogy kinyomtathasson egy személygyűjtő űrhajót. Bőhőmi járművük a régi guatemalai űrkikötőből szállt fel, és a bolygó szürke gyűrűje fölött repülve kék salakfelhőkre vadászott. Ők szippantották be a macit is. A kukáshajón két fős legénység látta el a feladatokat. Narancssárga szkafanderben tették a dolgukat. A navigátor az orban lévő fülkéből irányította a szállítóeszközt, míg társa a hatalmas konténerettség mögött utazott. Ha megközelítettek egy hulladékmezőt, a hátul ülő, tudományos tiszt lecsatlakozott fürge űrkompjával és összeszedte a szennyeződést. A flakon hosszú űrbéli alatt végtelen békéretet szert, így nyugodtan tűrte a hirtelen jött változást. Ha lehunyta a szemeit, most is a csillagokat látta. A palackot összeszedő kukás közel sem volt ilyen nyugodt alkat. A tisztet kirázta a hideg, valahányszor a végtelen világűrben nézett, ugyanakkor szűk kabinjában leküzdhetetlen klaustrofóbia is kínoszta. Ez a hely azonban még mindig jóval kellemesebb környezet volt érzékeny szervezetének, mint ha a bolygón dolgozott volna. Pontosan azért vállalta az űrszolgálatot, mert a földön folyton csak betegeskedett. Allergiás volt minden műanyag származékra, és rettegett a robotállatoktól. A jelenlegi beosztásában átélt pánikrohamok viszont kicsit sem segítettek vele született szívritmus zavarán. Pulzusát vizsgálta, amikor tartályukat megtöltvén hazaindultak. Mindig megviselte a landolás. A kormánynál ülő társa ezzel szemben majd kicsattant az egészségtől, Fütyőrészve adta meg az irányt, kvecálten angó felé a fedélzeti számítógépnek. Boldogsága abból az örök elégedettségből fakadt, ami az egykori traktorosokat, kamionsofőröket vagy az szállító repülők pilótáit is eltöltötte. Néhány kapcsoló segítségével nagy és hasznos gépezetet irányított, amitől ő is nagynak és hasznosnak érezte magát, pedig munkaideje nagy részében csak bámult a messzeségbe, Akár egy éjszakai portás utószezonban. Éppen gyorsítani készült, amikor a rádióban felcsattant kollégája ideges hangja. – Valamit látok előttünk a monitoron! Jobb lenne kikerülni! – Biztos megint csak képzelőd, válaszolta a sofőr, anélkül, hogy lassított volna. – Nézd meg a sugárral! – türelmetlenkedett a tudományos tiszt. A navigátor kelletlenül villantotta fel az analizátort. Szokatlanul fénylettek a csillagok, valami alig látható, vibráló felhű lebegett az orruk előtt. Nincs benne semmi, ami kár tehetne a hajóban, vonta meg aztán vállát a kormányos. Nem is érzett semmi különöset, amikor nesztelenül belehatoltak a csillogó mezőbe. Társát a halálfélelem kerülgette, pedig a neheze csak ezután jött. A felhőn áthaladva bosszantó kép tárult eléjük, a sötét beburkolózó föld. A monitorok kialudtak, a rádió is elnémult. Na, megint egy globális áramszünetben kellett ennem a gépet. Kapaszkodj, Doki, kurjantotta a sofőr, és kézive váltott. Nem először vezetett vissza emlékezetből, de most a felszínhez közelítve úgy tűnt teljesen eltévedtek. Nyoma sem volt a megszokott épületeknek, mintha az egész űrkikötő eltűnt volna. Aszfaltozott leszálló helyett sziklás talaj várta őket. A jármű bizonytalanul ért földet, aztán megbillent, és oldalára dőlve állapodott meg. szállító konténerének rakománya a szabadba ömlött. Kigurult a maci is. Éppen úgy, mint 2022-ben, az iskola előtt. Éjszaka volt, de olyan forróság csapta meg őket, amit nappal se tapasztaltak még a zordidőjárású közép-amerikai országban. Tüdejükben feszítő érzést támadt, megszédültek. A gyenge szervezetű tisztnek le kellett rogynia a földre. Az igazi sok azonban az égre nézve érte őket. A sötét mennybolton nem látszott a föld gyűrűje. Viszont magasan fönt, fényes tányér világított. Pontosan olyan volt, mint egykor a tele hold. Voltak emlékei gyerekkorukból a holdról, de annak idején soha nem látták ilyen ragyogónak. A sofőrnek úgy tűnt, álmodik, ahogy a derengésben körbenézett a sziklákon. Pár lépésre tőle valami csillogott a holdfényben. Óvatosan megközelítette. Felemelte majd meglepett arccal forgatta meg szeme előtt. – Ezt nézd, milyen profi munka! – mutatta Ziháva lélegző társának. A maci a jobb oldalán feküdt a közelben. Pontosan látta, mi az a tárgy. Az űrkukás egy kést tartott kezében, amit egyetlen darab csillámló fekete kőből csiszoltak, hihetetlenül élesre. A flakon azt is tudta, hol látott már hasonló obszidián pengét a vérengző majákról szóló kiállításon tették köszemlére, ilyennel hajtották végre azokat a bizonyos emberáldozatokat. Az űreszköz, ami biztonsági okokból állandóan tájékoztatta a központot hollétéről, a föld gyűrűjének egy pontján eltűnt a térképről. A P vállalat vezetőjét igencsak megviselte, hogy drága járművének nyoma veszett. A cég... Egy kisméretű űrsiklót küldött a hajó felkutatására, amihez a dolgozók irodabútorait olvasztották be. Egyetlen utasa a társaság saját detektívje volt, aki rendszerint üzemi lopások ügyében nyomozott. A végtelenül megbízható és takarékos robotot Humphrey Bogartról a XX. század első felének sikeres amerikai filmszínészéről mintázták, ami remek választásnak bizonyult. Természetesen a Casablanca is fekete-fehér szín összeállításának köszönhette sikerét, mint minden kortársa. A róla formázott robot is sötét kalapot hordott világos ballonkabáttal, és bár semmivel nem tudott kevesebbet, jóval olcsóbb volt Rikító társainál. Igazán költséghatékonyá azonban azt tette, hogy egészen kevés energiát fogyasztott, mivel állandóan kímélő üzemmódban működött. Soha nem emelte fel hangját, mindig szűkszavóan nyilatkozott, és nem lehetett kizökkenteni nyugalmából. Megszólalásai után hosszú szüneteket tartott, ilyenkor töltöttek akkumulátorai. Csak a legnagyobb előadókra volt jellemző ez a fajta szimpadi késleltetés. Miután végighallgatta a megbízást, sokáig ült résnyire húzott szemekkel. Csonkik szívta a cigarettáját, kifújta a füstöt, majd megszólalt. Megtalálom! A vezérigazgató titkárnője megkönnyebbülten mosolyodott el. Mivel főnöke éppen két idegösszeomlás között volt, mostanában ő ráhárult minden feladat. A csőd szélén táncoló vállalat kormányzásához pedig gyors döntésekre volt szükség. Ez igazán remek, a jármű indulásra kész. Ha bármi kérdése merülne fel, forduljon az üzemeltetési osztályhoz, amit egy férfi megtalálhat. Tette hozzá a robot. Rendben, így még jobb, várjuk a jelentését, viszlát! Bolintott a mindenes, felnyalábolt a cuccait és elviharzott. A kalapos már a liftre várva dörmögte maga elé. Már pedig egy férfi... A felvonó nem jött... Már rég beolvasztották. A detektív elgondolkodva indult lefelé a lépcsőn. Amikor kilépett a szabadba, újabb cigarettára gyújtott, aztán fejezte be a gondolatot. Megtalálja azt is, amit nem akar. Vihar volt a start idején, hatalmas oldalszélben kellett felszállnia, de a nyomozó ereiben továbbra is lassan csordogált a hűvös, szintetikus művér. Felemelkedve villám csapott az egyik szányba. A pilóta töltött egy italt, aztán eloltotta a tüzet. A légkör felső rétegében sűrű szemét rajon haladt keresztül, melynek egy száguldó darabja jókorajukat ütött a vezető fülke búráján. A levegő egy pillanat alatt távozott. A robotot a dermesztő űr vette körül. Felhajtott a balonkabátja a megadott koordináták alapján könnyedén ráakadt a furcsa vibráló felhőre a föld gyűrűjének közelében. Miután keresztülhatolt a szokatla jelenésen, ugyanazt tapasztalta, mint korábban az űrkukások. A bolygón kialudt minden fényforrás. A detektív viszont mást is észlelt. Műszerek jelzőjén felvillant az elveszett jármű sziluettje. Bemérte a pozíciót, és nem sokára rezzenéstenen arccal landolt a guatemalai quetzaltenangóban, pontosan a teherszállítóroncsa szállító mellett. Morfondírozva fújta a füstöt az éjszakai égbolt ragyogó hold felé. Bár nem lélegzett, analizálta a légkörösszetételét. A levegő hihetetlen mennyiségű oxigént tartalmazott, és nyoma sem volt benne műanyagnak. Ez viselte meg a kukások tüdejét. Körbenézve a távolban pislákoló fényeket vett észre. látó üzemmódba kapcsolt, feltette napszemüvegét. Földszintes épületek körvonala rajzolódott ki. Egyik mellett nagy embertömeg látszott. Zsebre dugott kézzel sétált oda. Egy szikla takarásában állt, amikor a döbbenetes látvány szeme elé tárult. a felszökött. A vér robot tódult. Véletlenül lenyelte cigarettáját, és majdnem elfelejtette bekapcsolni a szemkamerát. Félkörben ágyék kötős indiánok nyomakodtak egymásnak, mind látni akarták az előttük zajló jelenetet. Szemben velük fákják lobogó lángjától megvilágítva kőoltár állt, melyre kékre festett alakot feszítettek. A robot memóriájába a vállalat minden dolgozójának személyi adatait betáplálták, így azonnal felismerte a személygyűjtőhajú betegeskedésre hajlamos tudományos tisztjét. A szerencsétlen a hátán feküdt, végtagjait két oldalról egy-egy térdelő, fejdészes figura szorította. A testhez oldalról leopár bőrköpenyes szikár férfi lépett, fején a maja főpapok zöld tollas süvegeri Csillámló, fekete kőpengét rántott elő, magasba lendítette, aztán belevágta a kidomborodó melkasba. Mindenki elhallgatott. A késtmarkoló pap recsenő hang kíséretében végezte el a vágást, majd határozott mozdulattal nyúlt be a tátongó üregbe. Aztán, ahogy a hold világító tányérja előtt égnek emelte karját, kezében a véres, még lüktető szívvel a tömeg Örjöngve felordított! A detektív léptekkel sétált vissza űrhajójához, és beszállva rögtön dupla adagital töltött magának. Újra áthajtott az űrben vibráló mezőn, és ismét megszokott világában találta magát. A hold nem ragyogott az égen, a földet pedig szürke gyűrű vette körül. Az egyetlen lehetséges megoldásra jutott, és meglepően összeszedetten tette meg rövid jelentését, melyet a kamera felvételéhez csatolva küldött a vállalatnak. A szöveg így hangzott. helyen van egy átjáró, ami a távoli múltba vezet. A hajót megtalálják a maja birodalomban. A legénységet ne keressék. A következtetés helyes volt. Az időkapu valóban létezett. A hold pusztulásakor keletkezett, és az őrült Bergmanok kvantumhabos hordójának felrobbanása hozta létre. Aki áthaladt rajta, pontosan 1400 évet utazott az időben. Ez az érték a kvantumhab mennyiségével függött össze. Egy időkapuhatósugara mindig négyzetesen arányos a felrobbantott hordó átmérőjével. Az eset után Humphrey a robot kilépett a cégtől, és kidobónak állt a fagyott gumóban. Naphosszat a bárpultnak támaszkodva nézett maga elé, és nem vette észre, amikor véletlenül megevett egy cigarettát. A maci a 9. században 822-ben ragadt, azon események pedig, melyeknek részese lett, később maja incidens néven vonultak be az időutazás nehezen megírható történetébe. Amikor a vállalat vezetője, a legfiatalabb és egyben utolsó bozsó főnök értesült a különös fizikai jelenségről, éppen öngyilkosságot kísérelt meg elkövetni. Szó sem volt arról, hogy könnyedén dobta volna el magától életét, kimondottan szívós munkával próbált véget vetni létezésének. Fegyvere nem volt, ahogy egy darab kötelesem. Lassan már semmilyen tárgyal nem rendelkezett, így az irodájában felelhető utolsó eszközöket igyekezett maga ellen fordítani. Szobája ajtaja azonban összetört, amikor nyakára csukta. Most ütött vissza, hogy a társaság mindenből kisporolta az anyagot. Összes reménye nagy főnöki íróasztalában volt. Felfordítva polcolta fel két székre, majd feküdt. Arra készült, hogy kirúgja az egyik támaszt, amikor titkárnője rontott be a darabukban lógó ajtón. – Uram, azt hiszem, létezik más megoldás! – kiáltotta. – A te a főzőt már próbáltam, és semmi kárt nem tett bennem! – reagált lemondóan főnök. – Úgy értem, van mód a vállalat megmentésére! Az asztal alatt fekvő férfi nem akarta sokáig húzni az időt, úgyhogy az elfoglalt emberek hangján felsóhajtott. – Öt percet kap! A beosztott levetítette a robot detektív felvételeit, aztán izgatottan várta a hatást. Az igazgató rezignáltan jegyezte meg. Na igen, ilyen pengével már rég nem élnék. Ki húzna azt a széket? De nem látja, milyen nagyszerű dolog történt, fakad ki türelmetlenül az alkalmazott. Nagyszerű! Oda lett a legdrágább eszköz, amit valaha nyomtattunk, és elvesztettünk két betanított munkást. Az egyetlen jó benne, hogy nem mennek többet táppénzre. A titkánő nem bírta tovább, és kibökte a lényeget. Viszont eltüntettük a szemetet is. Főnök nem volt túl gyors észjárású, de most már az ő fejében is összeállt a kép. Na persze, ezt a szöveget már hallottam. A múlt mint a tökéletes szeméttelep. Mintha nem tudnám, mi lett belőle legutóbb. Pontosan tíz évvel azelőtt, 2212-ben hajtották végre a cégnél a méregdrága titkos kísérletet, melynek során egy gigantikus méretű, megszilárdított tömböt küldtek a múltba. Fehérre fújták, és úgy kalkuláltak, háromszáz évvel korábban senkinek nem fog szemet szúrni egy jéghegy az óceán közepén. Az érkezés időpontját viszont nagyon szerencsétlenül választották ki, és az éppen arra közlekedő Titanic nem tudta kikerülni a semmiből előugró szemét tömböt. A vállalatot beperelték, ügyvédei éveken át igyekeztek bizonyítani, hogy a felbukkanó műjékhegy csak részben járult hozzá a tragédiához. Mivel a műs alak csak 800 év alatt bomlott le, a hulladék továbbra is ott égtelenkedett a tengerben. Ennek elszállítatása volt az egyik feladat, ami elől a cég az asztal általi halálba menekült volna. Titkár nője azonban már készen állt a magyarázattal. Akkor nem küldtük elég messzire a szemetet, világított rá. Viszont, ha elásnánk a 9. században a majáknál, akkor a tizenhetedikben már nyoma sem lenne. Egyszerűen elbomlana, mire a 19. század végén belefognak az első régészeti feltárásokba. Hiszen azt a hulladékot sem találták meg, ami a kukáshajónkkal ott maradt. És tudja, mi a legszebb az egészben? A maja birodalom a 9. század végén összeomlik. Teljesen mindegy nekik, mennyi szemét között végzik be. Főnök felkönyökölt, de nem mozdult, jelezve, hogy még nem tett le szándékáról. Fejét támasztva adott hangot kételjeinek. És gondolja, hogy ezek a vademberek ölbetett kézzel néznék, ahogy odahordjuk a világ összes műsalakját? Épp ez a terv lényege. A maják megszállottan vallásosak voltak. Szerintem még a munkában is segítenének, ha valamelyik istenük parancsolná nekik. Csak a megfelelő maskarára van szükség. Az igazgató még mindig nem volt meggyőzve. És honnan szerez valakit, aki szót ezekkel a tollas őrültekkel? Egy neves kutató a városban tartózkodik, és nem zárkózik el az ötlettől. Kint várakozik az előtérben. Doktor is hallárom a fellegekben járt. Kevés nagyszerűbb dolgot tudott elképzelni annál, mint hogy testközelből vizsgálhatja meg a maja civilizációt. Talán csak annak örült volna jobban, ha mindeközben istenként bálványozzák. Ajtó hián minden szót hallott az iménti beszélgetésből, így azt is tudta, hogy a vállalatnak szüksége van rá. Most mégis hűvös nyugalmat erőltetett magára, és amikor az igazgató a véleményét kérte, állát vakargatva válaszolta. – Tulajdonképpen kivitelezhetőnek tűnik a dolog, bár nem veszélytelen. – Természetesen adunk maga mellé néhány állig felfegyverzett katonát, sietett megnyugtatni a titkárnő. Azért lehet, hogy néhányat nem engedhetünk meg magunknak, és az állíg felfegyverzése vegye szó szerint, igazította ki főnök, miközben kimászott az asztal alól. Sallárom úgy tett, mintha komolyan megfontolná a dolgot, aztán kibökte, amire azóta gondolt, hogy először hallott a tervről. Egy feltétellel elvállalom, jelentette ki határozottan. Ha magammal vihetem az asszisztensnőmet is. A szerelmes valláskutató még aznap este felhívta szüleit, hogy örökre búcsút vegyen tőlük. Ré könnyeivel küzdködött. Az öreg front pedig útravalóként átadta fiának a két szavas bölcsességet, amit egy élet tapasztalata kristályosított ki, és neki magának is örök iránytűként szolgált. Egy félét így áll! A tudós az éleple alatt lopózott be a Reginátusok kolostorába, és dacolva minden veszéllyel megszöktette választottját. A cég magas kamatra vett fel hitelt egy palaui banktól, hogy finanszírozni tudja az expedíciót. Nem létezett akkoriban rosszabbul hangzó márkanév, mint a P. Ebből az összegből is csupán arra futotta, hogy három pótülés zsúfoltak a rezignált robot által használt űrsiklóba. A csapat négy főből állt, ugyanis a vállalat végül két katonát engedhetett meg magának. A zsoldosok közel sem voltak álllig felfegyverezve. A fiatalabbik, aki a tűzerőt képviselte, nagyjából derékig volt felfegyverezve, félkarú felettesének pedig volt egy pisztolya. Ne aggódjanak, csak ez az apró gránát a bokámon, lángba tudja borítani az egész falut. Büszkélkedett a kölyökképű képű Kenia, mint amint indulás után ellenőrizte felszerelését. Mi a békés megoldásra törekszünk, úgy látom magukat viszont csak azt teszi boldogá, ha háborúzhatnak, jegyezte meg lenézően 96. Mó, a tapasztaltabb harcos, keserűen felnevetett. Ugyan? Lemészárolni néhány osztagnyi dárdás fanatikust, az nem háború. Képíteni az ellátmány útját egy egész hadseregnek, vagy felhúzni egy hidat túzoklábból. lábból? Az a háború. Akkoriban a fegyveres konfliktusok jó része emberek és robotállatok között zajlott. Mó éppen a hírhet gyilkos madárfa egyik példányával vívott közelhadban vértette el balkarját. Mindkét zsoldos régi magyar katona családból származott, ahol hagyomány volt csaták helyszíneiről nevezni el a gyerekeket. Az elszánt Kenit, Kenyérmezőnek hívták, a kiégett mó keresztneve Mohács volt. Szerencsére, háborúskodásra nem lesz szükség, szólt közben jóságosan Sallárom. Fontos, hogy ne úgy gondoljanak rájuk, mint vademberekre. Ez a kultúra számos területen alkotott maradandót. Említhetjük a piramisokat, de jártasok voltak a matematikában és a csillagászatban is. Addig nincs baj, még számolgatnak, de ha meglátom náluk azt a fekete kést, megismerkednek a sugárvetőmmel, röhögött keni, combját tapogatva. A kutató folytatta az eligazítást. Fel kellett készíteni társait arra a világra, ahová hamarosan megérkeznek, mivel a harcosok láthatóan nem voltak jártasak a prehispán, mezoamerikai kultúrák történetében. Minél díszesebb valakinek a fejfedője, Annál fontosabb ember. A városállom csúcsán a király áll, alatta pedig a papság. Mivel a maják társadalmában központi szerepet játszik a vallás, az élet minden területét a papok irányítják. Még a halálét is vetette közben a túzok vadász. Nos, a számunkra barbárnak tűnő rituális gyilkosság nekik teljesen természetes, amit sokszor maga az áldozat is megtiszteltetésnek tart szertartásos labdajátékuk végén például valószínűleg a győzteseket szokás feláldozni. – Ezek idióták, én biztos nem hajtanék ilyen jutalomért – ingatta fejét a lövész. – Tudják, a maják hite szerint állandóan vérre van szükség ahhoz, hogy az Istenek életben maradjanak. Tehát minden áldozat tulajdonképpen a világot menti meg, és nekik köszönhető, hogy a nap holnap is fel fog kelni. Az öreg katona – hitetlen kedve szakított a félbe. Az előbb azt mondta, ezek a fickók képben vannak a csillagokkal. Közben meg azt hiszik, hogy attól jön fel a nap, ha egymás szívét kikapkodják. Itt valami nem klappol. Szerintem csak szimplán szeretik kizsigerelni az ellenségeiket. Ó, nem is hinnél, hogy el tud vakítani egyeseket a vallás. Somolygott kilenc hat, a szektából szökött lány. Így igaz, lencikém válaszolta évődve a tudós. De tény az is, hogy sok mindenre nem tudjuk még a magyarázatot. A mai napig nem egyértelmű például az sem, hogy mitől omlott össze végül a maja civilizáció. Lehet, hogy én írtam ki őket, vigyorgott Kenny. Leszálláshoz készülődtek. Itt volt az idő, hogy magukra öltsék az istenek alakításához szükséges jelmezeket. Természetesen a csapat egyetlen tagja lett, x -Hell, a Holdistennő élethű műnyulát a vállalatvezető teafőzőjéből nyomtatták. Sallárom Izzamnát, a Teremtő Isten formálta meg, ezzel is mutatva vezetőhelyét a csapatban. Lelkesen igazgatták ruhájukat, míg a két harcos szerepük szerint Kinich Ahau, napisten, és Hatz, az esőisten, csak ímmel ámmal aggatta magára kellékeit. Mielőtt földet értek, a valláskutató még egyszer lelkükre kötötte a legfontosabbakat. Ne feledjék, békével jöttünk, hagyják, hogy én beszéljek, és minden rendben lesz. Fényes nappal érkeztek. Így már messziről észrevették a földszintes építményeket, melyek mellett később leereszkedtek. Sallárom kisé zavartan nézett körbe, sehol nem látott piramisokat. Elsőre minden kihaltnak tűnt, ezért a legközelebbi épület felé vették az irányt. A bejárat fölött a következő felirat állt: Mani lekoya -ja anno. Mit ír? Tudakolta izgatottan kilenc-hat. A valláskutató megfontolta a választ. Nos, nem teljesen egyértelmű, a Mani. Felvennit, felemelnit jelent. A annó, -ja -no pedig gyengét vagy sírültet. Hát valahogy úgy ültetném át, hogy a gyengék felemelése. Bizonyára egy olyan szentély, ahol háborúba vonulás előtt imádkoznak a harci sikerért. Okoskodott. A fiatal katona kis monitorján a nézett, majd felröhögött. Ezt nézzék, hogy fordítja le a tolmács egység? Megmutatta társainak. A kielzőn egy szó szerepelt. Betegfelvétel A 23. századra már kiváló fordító programok álltak rendelkezésre, melyek szinkrontolmácsolásra is képesek voltak, azonban csak az olyan világnyelvek között működtek kifogástalanul, mint a palaui vagy a magyar. A ritkában használt nyelveken számos hibát ejtettek, ami nagyban megnehezítette a kommunikációt. Oda bent oltárszerű emelvényt találtak. Tetején rémisztő koponya nyugodott, melyből óriási metszőfogak álltak ki. – Hát persze! A jaguár az erő és a vitészség megtestesítője! – suttogta dr. Szírmai, és felskiccelte jedzeteibe a szentély alaprajzát lépett az oltárhoz, majd óvatosan megemelte a tárgyat. Különös dolog történt. A koponyából apró kavicsok gurultak ki, és zörögve pattogtak végig a sima kőlapon. Csapda! kiáltotta a tapasztalt harcos, és beélesítette pisztolyát. Ugyanabban a pillanatban Maja nő lépett elő egy falnyílásból. Istenektől igencsak szokatlan módon összerezzentek. A nő elmosolyodott, meghajolt, aztán összeszedte a kövecskéket. Miután visszaöntötte őket a jaguár fejbe, feléjük fordult, és kedvesen feltett egy kérdést. Sallárom nem bízott élő tudásában, mivel eddig csak könyvekből bogarázta a maja szavakat, bekapcsolt a gépét. Ágazad gyógyítói kérésre jöttek? Hallották a benszülött hangját. A büdös életben nem értetjük meg magunkat, mondta Mó, de társai fülében már azt szólt, az orfacsaró létezésben nem derítünk fényt, mi ránk. Ne beszéljünk egyszerre, mert gerjed a tolmács egység, kiabálta a kutató. Nehogy mondjunk váratlanul, ugyanis feliszbul a közvetítő csapatszellem, hallották a többiek. Én beszélek, egyszerűsítette le az üzenetet a tudós, és ezt már mindértették. Megpróbált az ős lakosokhoz fordulva is minél egyszerűbben fogalmazni. Istenek vagyunk, tagolta. A nő szemében felismerés gyúlt, és még szélesebben mosolygott. Értem. Maga itt szamna, igaz? Pontosan, bólogatott lárom. Járkál ez, mint a körerdei út, köpte be Kenny. Haladjanak, Második épület, mutatta meg az irányt a benszülött. Kisé csalódottan sétáltak át a másik házikóhoz, hiányolták a természet természeturainak kiáró bálványozást, viszont, amint beléptek, rögtön tudták, hogy kiemelt figyelemnek örvendenek. A falakat végig színes rajzok borították, a legtöbbjükön önmagukat ismerték fel. Egy az előbbihez hasonló kőoltárt is találtak, de ezen nem jaguárkoponya, hanem a nyulat szorongató holdistennő faragott szobra állt. Fiatal indián férfi érkezett fogadásukra, fejét összetekert törölközőre emlékeztető, egyszerű fehér szövet díszítette. Á, új dolgozók, és saját ruha is, lelkendezett. Istenek vagyunk, jelentette ki maga biztosan a valláskutató. Persze, múkamesterek kököknek! Az expedíció tagjai értetlenül néztek egymásra. A turvános segíteni próbált, vigyorogva táncolt, úgy mondta. Bohóc doktorok, ez itt a gyerekosztály! De szírmai nem akart hinni a fülének. De mi igazi istenek vagyunk, erősködött. Az csak mese, mulattatni kicsi betegeket itt, jó levegő kórházban. A teremtő isten Kiejtette kezéből a magával hozott szent, fekete tükröt. Tátott szájjal bámult be egy belső helyiségbe. Kis ágyakban indián gyerekek feküdtek, közöttük isteneknek öltözött alakok bolondoztak. – Akkor maga nem is hisz bennünk? – szegezte kétségbeeseten a kérdést a benszülöttnek. Az indián felnevetett és figyelmeztetően megmozgatta mutatóujját. Na, – Na-na, még kerül pszichiátriára! – a tudósnak le kellett ülnie, de szerencsére Mó, a sokat látott katona, nem veszítette el lélek jelenlétét. Mi igazából hoztunk valamit, adományt, fordult az őslakos felé. A benszülött ezt azonnal felfogta, és már mutatta is az irányt. Hogy ne? akkor viszlek gazdasági igazgatóhoz. A két harcos ment elől, a kutatót szerelme támogatta ahogy végigvezették őket a létesítményen, sok mindent megértettek a majákkal kapcsolatban. Mint kiderült, rendkívül békésen éltek, és távol állt tőlük a vallásosság. Bár közülük néhányan valóban foglalkoztak hobbiból, matematikával vagy csillagászattal, igazán maradandót az orvos -tudomány területén alkottak. Településeik hatalmas egészségügyi központok voltak, ahová egész Észak- és Dél-Amerikából jártak a gyógyulni vágyók. Az épületek között lábadozó betegek sétáltak, egyeseket színes tunikás nővérek kísértek, vagy fából faragott kerekes széken tologattak. Két magas kőfal között férfiak csoportja futkosott, közelebb látták, hogy egy pattogó gumilabdát kergetnek. Sallárom remegő lábakkal tántorgott a sportpályához. Terheléses vizsgálat, jegyezte meg idegenvezetőjük. Ösztönösen ráéreztek, hogy rövid mondatokkal, gördülékenyebben tudnak kommunikálni. Így, amikor egy nagyobb ember csoporthoz értek, az indián csak annyit mondott. Nagy büszkeség! melkas sebészet! Ott álltak, ahonnan pár napja Humphrey figyelte az eseményeket. Pontosan azt a sort tekintették meg, ami a robotot kikészítette. Egy kőemelvényen kékre festett alak feküdt. Végtagjait két oldalról egy-egy térdelő fejdízes figura szorította. A leopárt bőrköpenyes szikár férfi határozott mozdulattal vágta fel a testet. A kimetszett lüktetőszervet zöld tollas süvege felé emelte, a tömeg pedig felkiáltott. – orvos csinál szívát ültetés! – mondta az lakos. Mó elismerően bólintott. – Kik nézik? – tette fel a kérdést. – Orvostan hallgatók! – Válaszolta készségesen az indián. A valláskutatónak ez már sok volt, idegei felmondták a szolgálatot. Őrült, ha hotába tört ki, a haját tépbe ordított, hogy aztán egyszer csak zokogva essen térdre. Most már tudta azt is, hogy a legelső helyiségben talált koponya sem rituális eszköz volt, csak a recepciós hívására szolgált. Megértette azt is, mit jelent az ágazatgyógyítói kérés, Amiután a nő érdeklődött, szakorvosi rendelés! Rögtön ott termettek ketten az ápoló személyzetből. Nyugtató növénydarabkát adtak a magánkívül lévő tudósnak, aztán hordágyra fektették. Kilenc-hat elnézést kért, és szapora léptekkel, aggódó tekintettel sietett párja után. Láthatóan segítségre szorult Keni is. Az ifjú a hidegrázta, és holcsápat arcán patakokban folyt az izzadság. Az arra járó egészségügyi dolgozók aggódva vizsgálgatták, és amikor bőrén piros kiütések jelentek meg, gyorsan elszállították. Az öreg túlzokvadász egymaga járult a kórház gazdasági igazgatójának színe elé. A vezető testét beborították az égszerek, fején pedig elképesztő módon túldíszített fejfedőt hordott. Mahagóni író az azonban célszerű renduralkodott. Érdeklődve figyelte a katona egy szavas mondatok mutogatás és rajzok kombinációjából álló prezentációját a jövőből érkező szállítmányokról. Az igazgató tökéletesen felfogta, miről lenne szó. Végül mégis értetlenül tárta szétkardjait. Ez nem adomány, szemét, szólalt meg. Mó, Hümmögve vakargatta állát, Fogalmas sem volt, mit mondhatna. Vendéglátója segítette ki. Csináljunk üzlet, ajánlotta fel. A tapasztalt zsoldos lassan bólintott. Mi hiányzik itt tett széles mozdulatot félkarjával, mintha az egész kórházat át akarná fogni? A szemben ülő egy darabig elgondolkodva vakargatta fejtészét, aztán egyszer csak felderült az arca. A háta mögötti mosdóhoz lépett, és kis tégeiből habzó folyadékot nyomott tenyerébe. Összedörgölte, leöblítette, majd megtörölte kezeit. Fintorogva mutatta a végeredményt. Látja? Kék! Mindig kék! A harcos a pszichiátrián találta meg kilenc hatot, aki szerelme betegágya mellett szorgoskodott. Azt mondják, rendben jön, csak ide kimerültség. – Viszont Keni harapta el a mondatot a nő. – Mi van vele? – kérdezte a katona. Nem tudták megmenteni. A szervezete hiperérzékeny volt egy kórokozóra, ami a 23. századra már eltűnt a föld színéről. Nem ismernek rá gyógymódot, mivel az amerikai őslakosok immunisak rá. Magával minden rendben? Mó a tüdejét, és a mellére csapott. – Remekül érzem magam! Egyességet kötöttem a kórház igazgatójával, hogy átveszi a hulladékot a vállalattól, ha cserébe kap olyan műtéti fertőtlenítőt, ami nem hagy kék foltokat. Hát ez meg mi? Műanyag? A békésen hortyugó valláskutató karjába vékony vezetéken át csordogált a nyugtató. A cső oposszumbélből készült, de nem is erről beszélt a túzokvadász. Az intravénás adagoló átlátszó palackban végződött, mely álványról lógva csöpögtette a gyógyszert a páciens szervezetébe. Sosem láttam még ilyet, tűnődött el a klónozott szentség, ahogy megérintette a furcsa, fejen álló figurát. A Maci remekül érezte magát új pozíciójában. Hasznos munkát végzett, és őt magát is féltő gondoskodás vette körül. A kukáshajó roncsai között bukkant rá az idegosztály egyik dolgozója, aki azonnal felismerte, milyen remek klinikai eszközre lelt. Kilenc hatnak tetszett a palack, ahogy az egész környezet is. Mivel egész életében kiszolgálták, most élvezte, hogy végre ő gondoskodhat valaki másról. Nem sokára összefutott a P vállalat két űrkukásával. A korábban folyton betegeskedő tudományos tiszt majd kicsattant az egészségtől. Szívátültetéssel mentették meg az életét, amikor veleszületett ritmuszavara az átélt sok hatására kritikus kamrafibrillációvá alakult át. Az operáció után napról napra javult az állapota, hála a 9. századi gyógyintézet remek levegőjének. Az űrhajó navigátora is könnyen beilleszkedett, műtős segédként vállalt munkát a kórházban. Doktor szírmait néhány nap múlva kiengedték, de sehogy sem találta helyét. Naphosszat moduljába firkált, és magában motyogott. – De hol vannak a piramisok? – ismételgette folyton. Magánya csak fokozódott, amikor szerelme teljes állásban ápolónőnek állt a pszichiátrián. Az éjszakai műszakok elhúzódtak. A tudós pedig féltékeny lett a hegyke toldíszes osztályvezető orvosra. Barátnőjével egyre többet veszekedtek, és néhány hónap múlva szakítottak. Sajnálom, sallárom, nem lehetek a párod, mondta ki a végső szót a Reginátusok vérvonalának hordozója. 96 végül egy maja anesteziológussal jött össze az egyik izmos férfival, aki a műtétek alanyait szorította le operáció során. Takaros szolgálati lakást kaptak a dolgozói szálláson, és 27 évesen, még 823-ban megszült a lányát Pa Atiki Tak Int. Számukra kedves ősi maja nevet választottak, amely azt jelentette ügyeleti bérpótlék. Mó, a kiégett katona, második fiúkorát élte, hiszen olyan logisztikai kihívásokkal találta magát szemben, amik csak a legnagyobb tábornokoknak adattak meg. Elképesztő mennyiségű fogadását és elhelyezését kellett megszerveznie. Remek párost alkottak a gazdasági igazgatóval, ők ketten tervezték meg a zárt hulladék rendszerét. A csonka góla alakú tárolók lépcsőzetes kialakítással készültek. Több ezer ilyen piramis létesült az évek során. A gigantikus építkezéseken felépülőben lévő ápoltak tevékenykedtek, mészköveket fejtettek és hatalmas tömböket mozgattak emelők segítségével terapikus gyógytorna keretében. A nagy tervezők halála után a későbbi kórházigazgatók folytatták a megkezdett munkát. Dr. Szirma is Alláromnak nem volt többet maradások Vecaltenengóban. Kacérkodott a gondolattal, hogy hajóval átkeljen az Atlanti óceánon, és eljusson a kelet-európai pusztára, hogy etelközben találkozzon ősei ősével, a gyermek álmos vezérrel. Betegesen szorongott viszont, hogy hasonló sokkot kell majd átélnie, mint ami a maja civilizáció megismerésekor érte. Végül egy hazafelé tartó szemétszállító űrhajóval visszautazott a jövőbe, és az ős-magyar hitvilág tanulmányozása helyett előadásokat tartott a témáról egy méregdrága palaui magánegyetemen. Nevéhez híven aglegényként öregedett meg. Évtizedeken át virágzott az üzlet. A gyógyintézet felkapott lett a színtelen fertőtlenítő miatt, és egy idő után a maja világ összes kórháza az irányításuk alá tartozott. A minden szemetet eltüntetni képes P vállalat pedig újra felemelkedett. Bár gazdag tulajdonosa, bármit nyomtathatott volna, soha nem vált meg régi íróasztalától. 96 igyekezett elfelejteni honnan jött, ezért nem számolta az éveket. Családja elől elhallgatta előtörténetét, ezért senkinek nem szúrt szemet az egybeesés, hogy pá attiki ták in szintén 27 évesen szült 850 őszén. Követte anyja példáját, és egészen főnővérségig vitte a pszichiátrián. Itt dolgozott aztán beteghordóként az őfia is, majd az unokája, aki 877-ben látta meg a Napvilágot. Mind jól ismerték, és sokat tartották kezükben a macit, aki élete legszebb hetven évét töltötte itt. Számtalan betegen segített, és sokakkal került közeli kapcsolatba, egyikük azonban mindent megváltoztatott. Az osztályon főleg vallási mániákusokat kezeltek, önjelölt látnokokat és prófétákat igyekeztek kigyógyítani kényszerképzeteikből. 879-ben történt, hogy a flakont egy nyugdíjas maja férfira kötötték, aki öregkorára zavaros dolgokat kezdett beszélni. Varázslónak képzelte magát, és azt állította, hogy titkos főzete segítségével képes kommunikálni a szellemekkel. Amikor súlyosbodott az állapota, és már levitált is, aggódó rokonai kórházba vitették, ott aztán ágyhoz kötözve nyugtatózták, a macin keresztül, hét napon és hét éjjelen át. A csöpögő oldata legkülönfélébb gyógynövények kivonatát tartalmazta, melyek felszívódtak az éber álomban fekvő varázsló sejtjeiben. Bár senkinek nem tűnt fel, a hatóanyagok szokatlan kölcsönhatásba léptek a varázsitalal elfogyasztott gyökerek és gombák ismeretlen összetevőivel. A flakon gyógyszerrel táplálta az öreget, észrevétlenül azonban egy másik áramlás is megindult közöttük. Hangtalanul és mozdulatlanul adták át egymásnak összes emléküket. A varázsló mindent megtudott a csillagok mozgásáról az űrben járt palacktól, a maci pedig megismerte a földön túli világtitkait. Az öreg természetesen nem szellemekkel társalkodott. Ugyanazzal az idegen dimenzióban élő, unatkozó és hallhatatlan háziasszonynal vette fel a kapcsolatot, akivel a Pusztazámori médium is beszélt, csak nem 1300 évvel később. A nő életében ez az idő mindössze két végtelen hosszúságú, eseménytelen napot jelentett. A palack megtudta, hogy az örök életű lények egészen hasonló problémákkal küzdenek, mint a földi emberek, csak Sokkal régebb óta. Tárgyaik soha nem bomlanak le, ezért már egy sor dimenziót összeszemeteltek. Egyedül a sorozatnézés melléktermékeként keletkező szennyező hidrogénnel lehet kezdeni valamit. Ezt hatalmas erőművekben égetik el a halhatatlan férfiak, amíg rájuk váró feleségeik otthon unatkozva sorozatot néznek. Az öregember a kúra után felhagyott a varázslással. Családja nem győzött hálálkodni az orvosoknak. Hazatérve a csillagjegyek tanulmányozásába fogott és megalkotta a rendszert, amit a világ, mai Naptár néven ismert meg. A maci pedig néha, amikor nem figyelt rá senki, pontosan úgy lebegett, mint annak idején, a holdra tartó rakétán. Az évszázad végére azonban nehéz idők köszöntöttek a maja kórházakra, a hulladéktárolók szinte minden helyet elfoglaltak, ezért az intézmények nem tudtak hová terjeszkedni. Mivel megtorpantak a fejlődésben, a konkurens észak-amerikai indiánok kerültek előnybe, akik jóval több beteget voltak képesek ellátni sátras mobil Attól fogva, hogy a páciensek elmaradoztak, a piramisokat az amúgy is alul egészségügyi dolgozókkal építették. Sok szakember északra költözött, Mások földművesnek álltak. Legtovább a jó levegő kórház tartott ki, de 896-ban, amikor 96 éppen száz éves lett volna, az elkeseredett személyzet megtagadta a munkát. Rátámadtak egy teherszállító űrhajóra, benyugtatózták a gyanútlan legénységet, a navigátort pedig szikével kényszerítették, hogy magával vigye őket. Közel kétezren voltak családtagokkal együtt, akik kilátástalan helyzetükből a jövőbe költöztek. Maguk után hagyták a rejtélyt civilizációjuk összeomlásáról és a piramisokat, melyekben a szemét valóban lebomlott, mire az első ásatások megkezdődtek. A maják minden mozdítható klinikai eszközt elszállítottak, így a macival együtt érkeztek meg az 1400 évvel későbbi időbe, 2296-ba távazásuk évében Árpád főorvos vezetésével a lovas pszichoterápia úttörői átkeltek a Kárpátokon, egy fehér állattal meggyógyították az uralkodót, aki ezért hálából rájuk hagyta országát.